Biografii Memorii Biografia unei capodopere Scene istorice din cronicile românești de Alexandru Odobescu Scenariu radiofonic de Lucian Sărbescu Atombrie 1895, cu o lună înainte de a se stinge din viață, Alexandru Odobescu prezida la Iași o comisie de concurs pentru ocuparea Catedrei de Istorie Universală de la Universitatea din București. Din comisie făceau parte între alții slavistul Ion Bogdan și istoricul Alexandru Xenopol. În ciuda opoziției locale și a unei campanii calomnioase în presă, Odobescu a reușit să determine numirea în acest post a unui tânăr savant în vârstă de 24 de ani, suplinitor până atunci, indiscutabil cel mai bine pregătit și cel mai talentat din cei patru candidați. Domnule Odobescu, tânărul Nicolae Iorga vă roagă să-l primiți. Mi-a spus că dorește să vă mulțumească pentru examenul acela care... Să poftească. Eram curios să-l cunosc mai îndeaproape. Da. Mă... Bună ziua, domnule profesor. A, bună ziua. Mă iertați că îndrăznesc. Mi-e teamă să nu interpretați greșit gestul meu. Voi am neapărat să vă văd și să vă vorbesc. Da influența și prestigiul dumneavoastră m-au ajutat într-un asemenea moment când se părea că zeița fortuna mă părăsește lasă, lasă, lasă meritele cele mari îți aparțin dar el spune am auzit despre dumneata lucruri uimitoare prietenul Xenopol îmi spune că ți-ai trecut licența la numai un an de cursuri și că acum doi ani, la o vârstă când alții nu se pot lăuda că au citit prea mult, dumneata ți a dat doctoratul la Leipzig te poți socoti un specialist în istorie Specialist poate însemna și unul Din acei care pe încetul ajunge a uita Că mai sunt pe lume și alte lucruri Decât acelea pe care Crede că le știe el Eu învăț de la oricine De la puțin ceea ce-ți trebuie Și de la mai puțin câteodată Numai de la unul Cum trebuie să înveți <laughs> N-am să uit ce mi-ați spus Nu pentru complimentări Mi-am îngăduit să vă pe timpul, dar de la dumneavoastră am deprins, fără să vă fiu direct ucenic, că adevărul fiind pretutindeni, nu-l recunoaște decât acela care-l caută. Am cercetat în amănunțime lucrările dumneavoastră și articolele și jurnalul de călătorie la Snagov și scenele... Scenele istorice. Eram ceva mai tânăr când le-am compus. Sunt vreo 40 de ani. Romanțele mele istorice nu voiau să fie decât un omagiu adus unui adevărat maestru al evocării lui Costache Negruții, ceea ce au și rămas. Așa a scris și atunci, numai că la fântâna cu apă puțină se îndeasă lumea cu cofele. Poate. Meritul lor, dacă ar fi având vreunul, cred că este acela al culegerii unor date, numiri și cuvinte bătrânești, menite să dea culoare unor episoade luate din cronici. N-am vrut decât să înfățișez odată cu faptele istorice, ideile, obiceiurile și chiar graiul de acolo. La drept vorbind, nici măcar drumul acesta de concepție al meu despre menirea istoricului a vorbit și l-am auzit de multe ori cuvântând pe Nicu Bălcescu. Aveam 17 ani. Eram student la Paris. Bălcescu avea asupra o fascinație extraordinară. Din câte mi-am dat seama, informația care v-a slujit la scrierea scenelor este mult mai întinsă decât se poate bănui la o primă vedere. Mă scuzați că mă vor în lucruri care vă privesc atât de direct, dar... Subiectul mă interesează foarte mult Văd că mă supui unui chestionar Mi-amintesc că am citit dintr-o suflare Letopisețul Canta Cuzinesc Și cronica Bălenilor Publicate de Bălcescu Pe urmă Ureche, Miron Costin Cronica lui Șincai Cantemir cu descrierea Moldovei Câțiva istorici străini Forgaci, Ziegler von Hammer cu istoria Imperiului Otoman ca să nu mai vorbesc de culegerea de poezii populare a lui Alexandri. Este așa cum mi-am închipuit. Cronicile astea muntenește au vioiciune, sunt foarte expresive. Nu știu, eu cred că acest Constantin, capitanul de pildă, trebuie că a fost un om glumeț, un spiritager și un foarte, foarte bun povestitor. Da. <laughs> Vă amintiți scena ce se petrece la București? După ce Gheorghe Băleanu capătă că măcămia, Radu Năsturel și Iuzbași aduc noaptea la curte pe adversarii politici buimăcit Și le zice cam așa. „Boiari fraților, sănătate de la Maria sa Grigorie Vodă, că l-au miluit Dumnezeu și împăratul cu domnia. Și către tânărul Matei Cantacuzino, care văzând despre ce e vorba voia să fugă... Matei, Faci copilărește, denușăzi!" <laughs> Dacă stoica Ludescu n-ar fi scris letopisețul cantacuzinilor, poate că nici Bălenii n-ar fi scris o cronică. Partidul aceasta nu cuprindea totuși oameni de carte, idealiști și visători politici. A, așa cred. Numai că, din nefericire, duelul acesta, cum bine știi, n-a rămas numai între manuscrise. În realitate s-au năpustit unii pe alții și a curs mult sânge Oricum ar fi fost Pentru cantacuzini drama acestui conflict a avut alte proporții Perpetuarea prin ei a neamului basarabilor și amintirea originii originilor împărătești Îi făceau să simtă nevoi morale care erau mai sus de simțirea altora Dar aceștia toți sunt oameni care au fost Și ei nu mai pot trăi acum decât printr-o Scriere cum e mic neavodă cel rău Sau cea despre temnița doamnei Chiajna Care a rămas celebră Mai ales datorită portretului Făcut de dumneavoastră Poate exagerezi Mai ales că istoricii Au avut grija să mi-o arate Și am recunoscut-o eu însumi În anii din urmă Chiajna din încercarea mea Nu prea mai seamănă cu cea Care a trăit în realitate Pe la 1500. am înfățișat o posibilă discuție între un bătrân profesor și scritor, Alexandru Odobescu, și un tânăr savant proaspăt primit la o catedră universitară, Nicolae Iorga. Dialogul este imaginat, dar întâlnirea între cele două mari spirite erudite este certă în decorul romantic al iașilor de la sfârșitul secolului trecut. După dispariția autorului scenelor istorice, Iorga, al căror admirator declarat a fost, continuă să cerceteze filiațiile literare ca și detaliile biografice ale ilustrului scriitor cu minuție arhivistică și pasiune pentru izmoare. În 1905, istoricul devenit celebru publică traducerea unei scrisori adresate de Odobescu mamei sale în iulie 1847 și care cuprindea o descriere a câmpiei Bărăganului, preludiu autentic al imaginilor din pseudo-kinegeticos. În 1848, tânărul Odobescu, în vârstă de 14 ani, se ambiționează să scrie o tragedie în versuri despre Mihai Viteazul. A și compus câteva pagini stângace cei drepti, în care vorbea de înlăturarea tiraniei, de pravili umane și respectate, de hotărârea de a lupta pentru independența patriei. La 16 ani îl găsim la Paris, unde dorea să studieze și să se înscrie apoi la facultatea de litere. În capitala Franței face parte, împreună cu George Crețeanu și Alexandru Sihleanu, din redacția revistei Junimea Română și publică aici, în 1851, un articol înflăcărat, muncitorul român, în care își exprimă încrederea în viabilitatea ideii de unire a tuturor românilor. Bordele unde abia pătrund razele soarelui, vor deveni case luminoase, îmbelșugate și fericite. În sfârșit, România va deveni o țară vrednică de genul și de marea inimă a românilor. Cu siguranță, prietenii săi, poeții George Crețeanu și Alexandru Sicleanu, vor fi ascultat în acel an, într-una din sălile frecventate de exilații pașoptiști, pe tânărul Odobescu adresându-se astfel auditorilor înflăcărați de ideea unei arte care trebuie să contribuie la înălțarea poporului. Să fie dar și arta ca una din cele mai mari baze ale restabilirii măreției noastre naționalități. Să fie și ea un țel la care se tinze mijloacele și puterile noastre intelectuale, pe cum tinde inima noastră. Și dacă acele puteri nu ne vor ierta să ajungem până la celul ce ne propunem, să avem cel puțin conștiința limpede că am făcut ceea ce ne-a fost în putință Lăsând urmașilor noștri cinstea de a ceea ce noi am fi încercat numai Ce zici de amic Odobescu? El care de obicei nu se arată a fi un orator, i-a cucerit? Ha, știi că mi-a răspuns la oda pe care am compus-o în onoarea juniei studențești din Paris? Tot printr-un poem Da, mi l-a arătat în manuscris, Ode Junimii Române Se arăta mândru de ea ce zici, ce spune? Îl bat pe crețean. <laughs> N-are decât Doar că la versuri îndemânare prea de soi nu are. Și de unde nu e <laughs> Carte însă știe Multă Mai multă decât noi doi la un loc Să știe asta Vă rog, vă rog Vă rog, încă o clipă și închei Vă rog Mă iertați că vă rețin Dar mi-am mai însemnat câteva meditații asupra acestui viitor Al artelor în patrie Aș spune, deci, artiștilor noștri. Studiați rămășițele, oricât ar fi de mărunte, ale producțiunilor artistice din trecut și faceți din trânsele a unei arte mărețe și avute, precum pârâul ce picură printre stâncile de la munte devine Dunăre în lunca cea răzlețit așesului. Nu pierdeți nicio ocazie de a vă folosi de elementele artistice ce vă prezintă monumentele românești rămase în vechime, dar prefaceți-le, dezvoltați-le dacă știți și puteți. Schimbați bolovanul în stâncă și bobul de ghindă în stejar frumos. Studiați, lucrați, produceți, fără de a pierde un minut din vedere nici sentimentul frumosului, nici conștiința patriei. Și atunci veți fi avut nemuritoarea glorie de a dezvolta nobilele instincte ce stau latente în poporul român și care uneori în trecut s-au destenuit prin producțiuni demne de admirație. Odobescu se întoarce în țară fără să-și fi încheiat studiile. Bucureștiul se pare că îl impresionează neplăcut cu aspectele icicolo-mizere, dar mai ales cu moravurile rele din viața publică și particulară. Găsește totuși o notă lirică inspirată de emoția revederii și o exprimă, așa cum au făcut-o exilații pașoptiști întorși acasă, într-o poezie, Întoarcerea în țară pe Dunăre. 1857, toamna în București. În biroul directorului proaspătului ziar românul Cea Rosetti, intră un tânăr înalt în Redingotă cu părul buclat. Oh, o odobescu, Ce surpriză! Nu știu de ce, dar te credeam un copilandru. Ei, nu te-am mai văzut de la Paris. Să vină cântărețul al gloriei trecute, să verse focul vieții în strofelei placute. plăcute. Însă ale tale astea, nu? Domnule Rosetile, țineți minte. Da. Magistrul Alexandrimi l-a publicat acum doi ani în România Literară. Hai, hai. Spune de ce ai venit. Nu doar ca să-mi prezinți omagiile tale și ale familiei. Ah, da, apropo, ce face Catinka? O frumoasă femeie. Mama? Dacă v-ar auzi, v-ar imediat că a fost soția unui teribil polcovnic ah, Eu mi-o amintesc cum arăta cum vreo 9 ani, în timpul Revoluției Când am genunchiat la cazarmă în fața teribilului polkovnic cum îi spui Și l-a rugat să nu tragă în trei noștri Grozavă scenă Spuneți-mi, mai aveți și azi arme în librărie, așa cum le țineați atunci ascunse cu Winterhalder? Ascultă, mm? dar când m-am întors în țară am jurat în fața odobeștilor să nu mai fac politică <laughs> Și cât vasinu jurământul? A, mult, mult, vreo zi două <laughs> Pe urmă am pornit ziarul și campania pentru unire Așa, așa M-am declarat starostele comercianților și negustorilor Eu am adus o poveste, un fel de cronică romanțată a unor vremuri mai vechi Să văd scene istorice din cronicile țării românești. Da, nu e rău. Merge în foileton. Titlul ăsta l-am mai văzut pe undeva. Da, da. Este o parafrază după un francez, Vite. Mm -hmm. Mi-a plăcut ce scria el într-o prefață. Că un mare păcat al istoriei scrise e de a nu fi decât o povestire simplă. Dar dacă aceleași fapte ar fi narate sub forma unei acțiuni, ele ar avea o altă forță. Ah interesant. Hă? Uite... Le publicăm pe ale tale Cu titlul pe care l-ai pus Și subtitlul ăsta de aici Mihnea Vodă cel Rău Da Am putea Da Da, un, două, trei, cinci Cinci numere de ziar în octombrie Cu erouul tău în foileton. E bine așa? Sigur că da, vă mulțumesc Știți, e, mă gândesc să mai scriu o evocare E un personaj care mă preocupă O femeie, o doamnă de voivod Mhm mm pare venită dintr-o tragedie antică. nu știu cum să... În sfârșit trebuie să mai adun niște documente, să mai revăd câteva cărți. Da, încă o dată mulțumesc, vă las. Am o grămadă de tomuri netăiate încă. Stai, stai, stai, stai! Da, da. Stai, am auzit că, în fine, o prințesă descinsă din basmele stepei ruse își face loc în inima unui june scriitor român. <laughs> da, da, Sasha. Nu știu încă Întâi scenele A, O să vină ele și scenele N-avea grijă, <laughs> nu <laughs> eh, iartă -mă, nu e o glumă prea reușită La revedere, sărut-o pe mama da. Mulțumesc și la revedere Altă dată, înainte de exil, veneați mai des pe la noi mm? Vă așteptăm În februarie, martie și mai 1860 Odobescu publică în Revista Carpaților, editată de George Sion în București, evocarea Doamna Chiajna, împreună cu Mihnea Vodă cel Rău, apare în volum în același an la librăria Danilopulo din pasajul român. În vara lui 1860... Alexandru Odobescu, membru al Comisiei Documentale și Istorice, întreprinde o călătorie de studii în Argeș și Vâlcea. Pornește din București la 18 iunie, împreună cu soția lui Sasha, născută Preșbeanu, rudă în linie maternă cu prinții ruși Bagration. Unul din ei, general, luptase în timpul campaniei lui Napoleon. Odobescu se căsătorise cu Sasha cu doi ani mai înainte, celălalt însoțitor era un pictor elvețian, trenc, instalat în țară și care lucra acum desene, acoarele, picturi în ulei după monumentele văzute. Cei trei, după popasuri la Găiești, Leordeni și Golești, coboară pe Valea Topologului și urcă pe jos până la Mănăstirea Cotmeana. Stai e ca în Elveția, unde nu există drum drept de câmpie. Da, dar locurile merită efortul. Alexandre? Da. Aici s-au petrecut întâmplările din Mihnea. Da, Într-un fel, cronica veche spune că fiul lui Mihnea scapă de aici numai în cămașe și de de lui neagoie. <gătări> asta, asta e o scenă de tragicomedie. Voga e roșenoasă, dar e sănătoasă. Da. De când s-au ieșit scenele de la tipar, mă gândesc că nu degeaba se cheamă așa. Pentru că pot cu adevărat să fie jucate pe scenă. Chiar te-ai gândit la așa ceva, Alexandre? De ce nu? Știi doar că demonul teatrului mă împunge. Cine știe? Pentru asta, însă, ar trebui să renunț la toate descrierile, la toate culorile, la natură, în primul rând. Ori eu, tocmai culoarea locului am vrut să o primi pe hârtie. Știu, știu, un fel de narator sau așa ceva ar putea să spună aceste pasaje și să lege scenele. <laughs> Dar e o fantezie de-a mea născută de zidurile vechi din jur. Aici, Mihinau Vodă poate veni în orice clipă să ne pună între săbile slujitorilor lui. <laughs> Alexandre, de ce taci? La ce te gândești? Azi nu mai cules nicio floare de pe câmp. <gângări> Poate vrei să te gălugărești aici? <gâri> Am să vin să-ți aduc cărți. Păcat că zidurile astea nu mai au fala veche. Timpul și oamenii lucrează asupra lor fără răgaz și fără cruzare. În suricale în jos de ploiești Curge apa Cricovului Care cu mii de pâraie Ce se răsfiră și se împreună Împestrițează matca sa Răzlățată și năsipoasă Dar stânga câmpia șață Se lungește până la poarele munților Dar dreapta malul se înalță Și acoperit cu păduri vechi și stufoase Pe o culme mai semeață a acelei coaste Sta pe la aleatul 1508, cetățuia lui dracea, armașul din mănești. Din zidurile ei înegrite, vederea cuprindea toată lunca cu bordele și coșarele țărănești risipite prin tufișe și bălării. Mai departe, turnurile bisericii din târșor pe care o zidise cu vreo câțiva ani mai înainte, Vladislav Vodă, ce chiar întrânsa, zice cronica, au pierit de sabie. Și în func de tot Plaiurile aburoase Ale câmpinei și ale breazei Într-o zi noroasă de primăvară Puțin în urma paștilor Crivățul sufla iute Și înghețat din fundul văilor Iar jalnicele sale gemete Aduceau de departe Împreună cu freamătul bătrânilor stejari, Chiotele de vânătoare Ale hăitașilor Și lătrătura chelălăită a Că Căci departe Tocmai în valea Comanacului, Mihnea, fiul Armașului, se desfăta vânând fiarele sălbatice după obiceiul boieresc de pe atunci, când stăpânul, pentru a sa mulțumire, ridica de prin sate toți vecinii cu gloata de rămâneau țarinile nearate și ogoarele pustii. Boier Mihnea, să ne întoarcem. Nu ce mult din cetățuie să ne-a primește. dați cum îi ziceți voi. Fiul meu Mircea să-și înstrânească golacii și să-nparcem cauii. Se notase când ceata ajunse în curtea cetății. Mai îngrabă, și stui în coa. Băi, socru trage să-și dea suflet, mereu. Cere de domnia ta! Iată, Se deschide unica ușă de brad. Și mihnea zărește pe bătrânul armaș uscat și galben, cu fruntea pleșuvă, cu barba albă, zăcând lungit pe spate pe o velniță albă, în căpătâiul unui pat ce ține deoparte toată întinderea odăii. Alături arde o făclie de ceară galbenă și un biet călugăr hogonisește în slovenește rugile agoniei. În părete o candelă luminează o veche troiță de lemn. Mai încolo, pe ziduri, stau rânduite peste un zăblău vargat, Arme de tot felul, coifuri, zare de fier, tuiuri, iatagane trunchiate Luate de la dușmani învinși. O gheoagă de fier țintuită, pusduganul slujbei de armași mare Stă pe velniță de-a dreapta bolnavului. Mihnea intră. Ochii uncheașului clipesc afundați Sub cercul albit al sprâncenelor. Îi face semn din ochi să se apropie. Fătul meu, ai inima vitează, Nu te lăsa. Fi stâlp neclintit al casei noastre Și nu îngădui să cadă Biata mușie părintească Pe mână basara peștilor truznier domnul din senin Că așa avem noi lăsat Cu blestem de la moș strămoș Pace și răgaz să n-avem Cu neamul lor cel urcisit. de da Dumnezeu putere și tărie Să nu cruțe să n-ai milă, căci nici de tine nimeni nu va avea Când te vor vedea înfrânt. Mâna mea s-a muiat, nu mai poate ridica buzduganul ăsta, Vechiul meu tovarăș, bunul meu prieten. Iar tu, acum în mâinile tale, și prăpăt să faci când vei izbi cu dânsul în dușmanii noștri. Să nai Imediat, după ce bătrânul armaș și jăduopștesc cu sfârșit, trimiște la domnie, îl anunțe pe Mihnea că boierii țării l-au ales domn. La nunta lui Ilie, feciorul vornicului pârvul Basarab cu Ilinca, fica lui Radu, spătarul din Albești, niște tâlhari îl uciseră pe ginere și răpiră Mireasa. A doua zi, Spaima și jalea erau scrise pe toate fețele, nimeni nu știa ce să zică, ce să gândească. Mihnea singur simțea în și nu mustrarea unui cuget de om, ci mulțumirea unei inimi de fiară sălbatică ce și-a îndestulat patima urcioasă. Unii boieri șopteau într-adevăr, dar ascuns și numai acasă la vornicul pârvu, cum că s-ar fi zărit într-acea noapte oameni de-ai lui Stoica, credinciosul lui Vodă, strecurându-se pe subcumpăt în casele răposatului Ilie Comisul, că acest omor nu s-ar fi făcut numai ca să prade bogățiile lui, în sfârșit că ar fi găsit a doua zi că mărășeii boabe de mărgăritar, risipite chiar prin odaia lui Vodă, de unde un om tiptil scosese când se crăpa de ziua un trup învelit într-o rasă. Aceste vorbe... Ajunseră până la urechile lui Mihnea și, puțin după aceea, el pofti la masă precât au că ar fi grăit așa. Mulțumesc ție, Doamne! Să închinăm, boieri! Să bem și să mâncăm, pe toate sunt trecătoare pe această lume. Tinerete, pricopseală, sănătate, frumusețe și slavă. Cum se scutură ca frunzele toate bunurile, Câte ni le dăruiește pentru a fi milostivire cerească. Așa este, Măria. Stoico, da, pune să aducă pilaful. Da, Măria. Poftiți, poftiți. Luați, Adea apucară să guste când toți strâmbându-se Aduse rămâna la gură și scuipară dinții pe tipsii preună cu boabele de mărgăritar Unii vor să se scoale de la masă Stați pe locurile voastre, băinți! Eu aceasta nu mai pildă la zis mere de adineaori Și l-ați încovințat cu gândul și cu graiul Ispitele lumii sunt multe și de tot felul, Dar nu sunt spre folosul omului Așa și bobul de mărgăritare mai mare și mai de preț Decât bobul de orez, dar sparge dinții. Spuneți acum, boieri dumneavoastră, Nu-i așa că a avut țiles amăgitoare? Ia uite ce se strâmbă! Ai avut dreptate, Maria ta! Mă mir numai că pe tipsia mea Nici urmă de bob de margaritar, ispitele spitele o pe cei buni și milostivi. Dar de ce nu mai gustați? Luați, boierul! De atunci înainte tiranul începu a face răutățile pe față, pe boieri îi omora, avuțile le lua, soțiile și fiicele le nici în stea, multe punea asupra țării, în cele din urmă Alungat cu oaste de pasarabi, Mihnea fuge cu fiul său, Mircea, în Ardeal și este ucis la Sibiu într-o piață când ieșea de la biserică de un anume Dumitru Iacșăg, trimis de vrăjmașii fostului domn. Imediat, asasinul s-a urcat în turnul clopotniței și a strigat, să știe tot omul că am omorât pe Mihnea Vodă. Te-am întrebat ceva, Alexandre La ce te gândeai? Părei Părei din altă lume Poate așa și era Umbra vechei mănăstire de vină Mă gândeam la La soarta ciudată pe care Mihnea și doamna Chiajna au împărtășit-o Sau poate că nu e nimic neobișnuit aici Au fost tirani, nu s-au gândit la nimeni și la nimic Când a fost vorba să-și împlinească vrerile Așa cum au sfârșit, așa au și trăit Domnul Lodobescu a devenit acum foarte filosof <găși> Și plânge pe tira <găși> de loc. Istoria așează pe toți și pe toate la locul lor cel adevărat Eu nu sunt decât un modest povestitor de romanțuri Iar chiar a trăiește și fără mine în marea galerie a figurilor zbuciumate și fără liniște Am impresia că această doamnă primejdioasă la vremea ei te obsedează Ambiția ei nemăsurată poate de unde apare acest dor nebunesc de a stăpâni pe alții? În povestiri eu am făcut pe moralistul și am dat o lecție, pregătindu i un sfârșit crud. În realitate, istoria a rezervat un final de reprezentație mult mai amar. A murit în exil la Constantinopol. După mine, un asemenea personaj de care vorbiți într-o creație de artă nu trebuie să fie neapărat autentic. Veridic? Da, unii uită acest lucru câteodată Treg! în fiecare pictor zace un critic literar necunoscut o, Mersi, madame <laughs> e, Și ca să-mi dați de plină dreptate Amintiți-vă scena descrisă de domnul Odobescu la moartea lui Mircea Ciobanu ah, Chiașna era teribil Era pe la sfârșitul lui februarie anul 1560 și de curând se adusese în oraș trupul Mircei Vodă, cel poreclit Ciobanul, Care la 25 cinci ale lunii murise pe drum când se întorcea din Ardeal. Orică boierii privegiți acolo, pe care el se încercase cu făgăduieli mincinoase Și cu viclene jurăminte a-i înapoia în țară, iurziseră cu otrăvul pieirea, Orică Dumnezeul Milostiv se îndurase în sfârșit, de nevoile vieților creștini Împilați de acest crunț stăpânitor Și hotărâse acum ceasul Asprei sale judecăți Chiajna, văduva răposatului Apare la ceremonie cu un chip încruntat Pe care nu se putea citi nimic Părul ei începuse a încărunții Dar trupul său era înalt Portul drept și falnic Privirea strașnică și hotărâtă, capul că mândru în sus, fără grijă și fără sfială. La dreapta ei umblau doi coconi tineri, ca de 14 și 15 ani, cu haine negre și cu fețe obidite. Aceștia erau moștenitorii, acum sermani, ai lui Mircea. Cel mai mare din ei, Petru, Beteag și mărunțel la boi, Înainta greu sprijinindu-se de o cărjă Fratele său, Alexandru, îl însoțea În timpul slujbei, câțiva boieri, mai mult tineri Își fac apariția în zgomot de cai și arme Se opresc înaintea sicriului fostului domn Badea Cluciarul, unul din ei își îndreaptă fața către obștea înspăimântată. Fie vă rușine, mai fraților, să vă spurcați buzele pe așa mâini pângărite, scârbă să vă fie a vă pleca la trupul unui om care a fost urgia oamenilor, ba încă v-ați colăcit ca la poarele lui și ați lins laba cea mă pe care nu cutezați o mușcă. Sârfului scuipați-l ca mine și ați zvârliți cu pietre în însuri În laturi, mârșavilor! Asta vă e biet vitejia, nerușinați păgân, ce necinstiți un mormânt. Spuneți ce știți mai mult a face, mișeilor, eltitor de rele, iscoditor de dezbinări ce priviți de sub păsul țării. Și alergați cu scadulăie la pradă. Oare ați voi că unde a răposat ciobanul, o să-i rămână turma în ghearele voastre ca să o jefuiți după cum vă place? Ei, mă băieți mai va până atunci! Mircea s-a dus, dar fiul său a rămas și chiar e mumă. Și va ști să-l apere de voi. Ochii pribegilor se întoarseră către Petru, Pe care doamna îl arăta cu degetul zicând acestea. <gântări> Vai de piata moșie, dacă o fi, Să-i meargă toată seama șoldâși, Ca făt frumos alghemos! <gântări> Dacă-ți gura nu vorbi de pomană, jupâniță, Că doar nu vom rămânea sărac de noi râsul lumii, Adică nu s-a mai aflat dintre noi Altul mai vrednic de domnie decât ăst pitic, slut și șchiop. <gri> În prevăzătoarea ei îngrijire, Chiasna dorește să-și capete sprijinul unor oameni puternici și influenți din Fanar și ceru prin carte patriarhului Iosaf de la Istanbul, să-i caute doi tineri din acel cartier al orașului pe care să-i facă gineri la cele două ofice ale sale. Patriarhul era din neamul paleologilor și avea un nepot de frate tânăr, plăcut, mândru și învățat pe nume Stamatie. Lui îi hotărâ unțul de soție pe una din domnițele românce, iar pentru cealaltă, ca să-și facă tot cu acest prilej și mână bună pe lângă primejdiosul Mihail Cantacuzenul, patriarhul alese pe fratele acestuia bătrânul și urâtul Andronic. Acest Mihail Cantacuzenul, mână dreapta a vizirului Socoli, era mare vameș al sării și avea un palat pe malul Mării Negre ce costase 20.000 de de galbeni. Nimeni dintre greci n-avea putere ca dânsul, nu se făcea patriarh, nici arhiereu în biserica răsăritului care să nu-i dea bani și felurite daruri. Toți îl cinsteau cu numele de Arhonte, iar turcii, minunați de asa divăcie, îl porecliseră Shaitanoglii, adică fiul dracului. Fratele acestui om, Andronic Cantacuzenul și Stamatie Paleologul, nepotul patriarhului, se pregătivă să plece în țara românească în chip de pețitori ai fetelor chiașnei. Știrea răspândi o adâncă tulburare în sufletul unui tânăr boier român, Radu Socol, fiul vornicului Socol, odinioară bogat și puternic, râvnitor la scaunul domnesc al țării românești. Oștile lui Suleiman îl goniră însă din țară, aducând în locul pe Mircea. În cele din urmă, domnul adus de turci reușește prin intriji la poartă să-l determine pe sultan să-l prindă pe acest rival și să-l arunce în mare. Averea sa întreagă rămase în ardeal și acum fiul său, Radu Socol, venise în țară să redobândească drepturile părintești. Se îndrăgostește de Ancuța una din ficele Chiajnei. După ce nunțile puse la cale de doamnă avură loc cu mare fast și strălucire, cu serbări și jocuri, ginerii greci pleacă preună cu tinerele lor soții. Andronic se oprește cu Ancuța la Rusciuc. Radu Socol izbutește să-și răpească iubita într-o barcă pe Dunăre și după o călătorie lungă și obositoare, Fugarii ajunseră pe Valea Motrului, la vechiul castel al Socoleștilor, unde un preot uncheaș dintr-un cătun învecinat îi și lună în taină. Într-o noapte, oamenii domniei înconjurară casa de refugiu al celor doi tineri și lucid pe radu. Ancuța rătăcește prin pădure, se pustnicește, și își găsește adăpost într-o scorbură unde moare părăsită și de Chiajna, care din întâmplare o reîntâlnește în drumurile ei. Andronic Cantacuzenul, amărât și înfuriat de fuga nevestei sale, reușește, ajutat de influentul său frate, să obțină carte de mazilire pentru Petru Vodășchiopul, fiul Chiajnei, dar sultanul, în același timp, Dăruiește firman de domnie lui Alexandru, al doilea fecior al ambițioasei femei. Chiajna, prin felurite uneltiri, izbutește să scoată carte de mazilire domnului din Moldova, Ioan Vodă, și în loc să-l rânduiască tocmai pe Petru, care între timp ajunsese la Țarigrad, ocrotit de sultan. Ioan Vodă... Nu primi prea voios să se lepede de domnie și adunându-și oamenii se pregăti de bătălie. Din coace de Milcov, Alexandru află de neprietenoasa primire ce au să facă moldovenii fratelui său și se găti a purce despre Moldova în întâmpinarea lui Pătru. Se întâlnesc la săpăteni și-și așează taberele împreună în lunca Milcovului. În curând, Sosii aici vestea că boierii moldoveni ar fi hotărât să-l părăsească pe Ioan Vodă și vin să se închine lui Petru, conduș de Dumbravă, Vornicul. Și, în adevăr, aceștia descalică în fața cortului Chiașnei. Vornicul Dumbravă, un bărbat voinic înalt, Îmbrăcat cu un mintean de urs lățos și încins, cu o curea de care sta aninată o gheaagă nestrânjită cu dinții de fier, intră în cort și strigă: Unde spui de năpărcă? O să zice ceasul pe iri. Pare mi se că în beție ți-ai pierdut cumpătul vorbei, jup în vornice. Ori pe semne că ai mintea ca de prunc într atâta trupeșii. Da ta muiere nu-bărfi! O socotit voi că moldova e țară de jaf să-mi joace ca pe urs doi feciori dilele fermecați, doi lingăi nătângi, Hai, voinici, dați năvală de mi prindeți și mi legați colo cot la cot să-i ducem plocon Ionită Vodă ca doi peci de armindeni. Câinile rușinați! Nu-i de te vreme să-și urmeze sudărnele, Desprinde gheoaga de la brâu Și o în capul doamnei înfuriate, Care muri aproape pe loc, Apucând doar să-și mai pomenească feciunea. Editori au încercat peste ani să stabilească gradul de corespondență dintre adevărul istoric, așa cum era el cunoscut în deceniile al doilea și al treilea al secolului XX, dar cum nu era întru totul cunoscut lui Odobescu atunci, în 1857 sau în 1860. Încercare zadarnică. Adevărat este că, de pildă, Mihnea Vodă, cel rău, nu era fiul lui Dracea Armașul, ci a lui Vlad Țepeș, după cum, la 1508, când se urcă pe tron, scaunul domnesc nu se afla la curtea de Argeș, ci la Târgoviște, ca să nu mai vorbim că destinul Chiașnei a fost în realitate, așa cum am mai arătat, altul decât cel din scenele istorice zugrăvite de Odobescu. De altfel, Pornind de la cronici feudale de casă, cea a cantacuzinilor și cea a bălenilor, Odobescu își depășește de fapt obiectivul inițial scrierea unor romanțuri, intrând pe teritoriul ficțiunii, unde personajele evoluează conform logicilor interioare, ignorând existența reală a prototipului istoric. Iată însă ce spune George Călinescu despre valoarea acestui fel de scriere care în cazul Iodobescu îi demonstrează marile calități descriptive. Plăcerea cititorului este de ordin stilistic și într adevăr că scriitorul însuși a avut de gând să folosească o limbă care era încă întrebuințată pe vremea copilăriei lui. Arhaismele sunt puține Toată tehnica e de sugestie. Un cuvânt aruncat la vreme pregătește ochiul pentru un tablou. Odobescu e un peisagist de dimensiuni mari și în același timp un scenarist, arheolog. Autorul scenelor istorice și al lui face parte din familia rară a marilor spirite enciclopediste și îl putem așeza în panteonul românesc alături de Cantemir, Eliade, Hașdeu, Iorga și Călinescu. Ei au avut însușirea unică de a intui și lumina acele idei care trăiesc în viitor și se dovedesc viabile chiar și atunci când oamenii se așteaptă mai puțin să fie, deschizând drumuri unde adesea e mai greu să stabilești direcția decât să pui prima piatră. În cursul său de istorie a arheologiei, Odobescu a putut să-și exprime un gând de o uimitoare actualitate, astăzi într-o lume în care se simte tot mai mult nevoia unui limbaj universal, de înțelegere și colaborare între oameni și între națiuni. Dacă din nenorocire răsunetul sălbatic al armelor pustitoare se cheamă încă și astăzi glorie în limbile noastre, apoi putea oare cineva să tăgăduiască că într-o glorie cu mult mai semină și mult mai învietoare lucesc pentru noi descoperirile științifice și operele de artă ale timpului prezent? Și poate caracterizarea cea mai frumoasă Io face un mare comentator al operelor sale, Tudor Vianu. Cercetarea este pentru el o formă a vieții, o manifestare a temperamentului său, iubitor de artă, de natură și de popor, deschis bucuriilor vieții, plin de umor în orice moment, o figură de învățat jovial și artist cum au produs veacurile cele mai bune ale umanismului. Filonul clasic format în studiul atent al antichității se îmbină la el cu cel popular nutrit din cunoașterea cântecelor și din folosirea limbii lui din trecut și de astăzi. S-a alcătuit astfel arta lui Odobescu, clasică și populară în aceeași măsură, inspirată de urbanitatea modelelor sale savante, dar și de pilduirea poporului și a scritorilor care i-au stat mai aproape. Realizând această sinteză originală ca învățat și artist, opera lui Odobescu a rămas tânără pentru noi. O citim astăzi cu plăcerea cu care pare a fi scrisă și pe care o vor regăsi tot alte și alte generații de cititori. Ați ascultat biografia unei capodopere Scene istorice din cronicile românești de Alexandru Odobescu Scenariu radiofonic de Lucian Sârbescu Au interpretat Ion Marinescu, Forii Eterle, Ion Caramitru, Lucia Mureșan, Val Sandulescu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Constantin Codrescu, Matei Gheorghiu, Nicolae botez Lucian, Costel Constantin, Eugenia Bosncianu, Mihai Niculescu, Sorin Giorgiu și alții. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.